4. Legea atracției Sunteți un magnet viu. În mod invariabil, atrageți în viața dumneavoastră oameni, situații și împrejurări care sunt în armonie cu gândurile voastre dominante. Aceasta este una dintre cele mai importante legi care explică o mare parte a succesului și a eșecului din afaceri și din viața personală. A fost scrisă încă din antichitate, de pe vremea școlilor egiptene, cu 3000 de ani înainte de Hristos. Este atât de puternică, de larg răspândită și de atotcuprinzătoare, încât afectează tot ceea ce faceți sau spuneți, gândiți sau simțiți. Tot ceea ce aveți în viață a fost atras de către dumneavoastră prin modul dumneavoastră de a gândi, datorită tipului de persoană care sunteți. Vă puteți schimba viața, deoarece vă puteți schimba modul de gândire. Puteți schimba felul dumneavoastră de a fi. Fără îndoială, ați auzit expresiile Cine se aseamănă, se adună. A tunat și a adunat. Cei ce se potrivesc, ne se împrietenesc. Acestea sunt moduri de exprimare a legii atracției. Ori de câte ori lucrurile nu merg bine într-o organizație, cel mai rapid mod de a îndrepta această situație este să aduceți o persoană nouă, care să schimbe modul de gândire al oamenilor, precum și concepția lor despre propria persoană și despre ceea ce fac. Valorile, viziunile, strategiile și politicile noi față de client și față de fiecare membru al organizației aduc schimbări rapide și deseori semnificative. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Începeți un proces riguros de autoanaliză și de autoexaminare. Priviți îndeaproape lumea din jurul dumneavoastră și observați modul în care ea se armonizează cu modul dumneavoastră de gândire. Prețuiți toate lucrurile bune care vi s-au întâmplat în viață. Sunt aici deoarece le-ați atras către dumneavoastră. Apoi căutați în jurul dumneavoastră lucrurile care nu vă plac și asumați-vă responsabilitatea și pentru ele. Sunt acolo din cauza dumneavoastră, din cauza unei greșeli în gândire. Care este acea greșeală și ce aveți de gând să faceți în legătură cu ea? 2. Priviți în lăuntrul dumneavoastră și întrebați-vă ce anume din interiorul meu cauzează această situație. Considerați ca principiu fundamental faptul că dumneavoastră sunteți viitorul arhitect al propriei dumneavoastră vieți al propriului dumneavoastră destin. Determinați în permanență ceea ce vi se întâmplă prin modul în care gândiți. Ce schimbări trebuie să faceți în modul dumneavoastră de gândire dacă doriți să schimbați sau să îmbunătățiți un anumit aspect al vieții dumneavoastră?